Classe de ciències, els ha dit la mestra que avui els tocava sortia la pissarra a parlar dels de casa i la feina que tenen i on van de vacances van a santa. Bon dia a tothom! Aquest és el primer programa, segon any, segona etapa del Xerraire de l'Escola Barceló i Mates. Aquest any en cada 15 dies. Esperem que us agradi. Començarem amb la dita catalana feta pels alumnes de 5a A. En els programes de ràdio el Xerraire, que farem al llarg del curs escolar 2019-2020, parlarem del top 10 dels referents catalans. Són els 100 refrans més populars i coneguts de la llengua catalana. També explicarem el sentit de cada refran amb una breu explicació del seu origen i els seu abusos. Avui presentem el més conegut i votat en una enquesta entre voluntaris de molts llocs de Catalunya, País Valencià i Balears. Qui no vulgui pols, que no vagi a l'era. Vol dir que qui vulgui tranquil·litat, millor que no s'acabi complicacions. Qui no vulgui disgustos en no els fique en raons, en problemes, disputes o baralles. L'era era, era l'eslanada que hi havia a les masies on es feia la feina de batre els cereals. Se separava el gra de la palla. Aquesta feina produïa una pols abundant i ben visible. La paraula eravé del llatí àrea, que vol dir pati. Pels pagesos esplanada per batre els cereals. Ja sabem, redivins del xarraire, el refran més popular Qui no vulgui pols, que no vagi a Qui no vulgui pols, que no vagi a Avui escoltarem l'entrevista de la mestra jubilada Teresa Bonar feta pels seus últims alumnes de CISEA de l'escola amb la col·laboració del seu tutor actual, Cristian Avila A quina edat mm. va ser professorat? A quina edat vaig començar a ser professora? Ui, molt jove. Als vint i poc ja estava fent classes a nens que quasi eren més grans que jo. Bona tarda, Teresa. Bona tarda, Nelson. No hagués sigut professora que hagués sigut? Mm, no ho sé, perquè sempre ja de petita jugava -se a senyoretes i sempre agradar fer de mestre i ja no em vaig plantejar una altra cosa. Però potser bibliotecària vingut perquè m'agrada molt llegir també. Però en principi volia ser mestre i vaig ser mestre i ja jugava mestre de petites Hola, bona tarda Teresa T'ha agradat fer-nos de mestre? Sí, m'ha agradat molt a més, trobo que haver acabat amb aquesta classe va ser un bon acabament perquè considero que era una classe molts xerraires però que tenia interès per aprendre i m'ho vaig passar bé o sigui, que he acabat amb un bon record de, del meu ofici que està Moltes molt gràcies. bé Hola, Bona tarda Teresa bona tarda. Quin va ser el primer col·legi que vas treballar? El primer col·legi? Em sembla que a Barcelona. El que passa és que aquí, a l'escola Barcelona i Mates, abans de tenir el títol, vaig venir a fer una pràctica quan era molt jove, que no vaig aconseguir que els nens callessin en tota l'estona. Però vaig venir al que són les cases ara, que hi havia una classe. Però, de fet, la primera escola va ser Barcelona, ja, quan van donar... Per què et per què em vaig jubilar? Mira, per diverses raons. Una, perquè portava més de 36 anys treballats i, per tant, quan tens uns anys treballats et donen, si ets mestre, l'ocasió de jubilar-te. Una altra, perquè l'any passat em vaig començar a trobar malament, tenia problemes cervicals i notava que ja no podia estar tan bé com hauria d'estar per fer de mestre. I la tercera definitiva és perquè el temps passa i llavors venen gent jove que volen treballar i doncs que treballin, no? I nosaltres disfrutem que ja tenim una edat. Però me va costar, eh, decidir-me. No et pensis que va ser fàcil. Hola, bona tarda, Teresa. Bona tarda, guapa. Quina va la teva primera professió? La meva primera? Profesió. Professió. Professió. L'única professió que he tingut és de mestra. No... Abans havia fet eh, cangurs, però... Treballar, treballar... És que jo vaig trobar feina de seguida. Quan vaig acabar d'estudiar de mestre, me vaig apuntar a la universitat d'una altra carrera i ja m'han donat feina allà mateix, mentre estava fent papers a la universitat. O sigui que no vaig tenir una altra professió, no vaig haver de fer res més. Sempre he fet de mestre. Hola, bona tarda, Teresa. Bona tarda. Havies sigut professora d'un institut? Uh, no, tinc la capacitació, tinc el títol per ser perquè vaig fer llicenciatura... I durant un temps pensava passar-me, però no, al final no ho vaig fer perquè en realitat m'agradava l'escola i ja em vaig quedar fent d'escola. Però sí que tinc la, el títol de superior, de filologia. Hola, bona tarda, Teresa. Bona tarda. Quins seran els teus hobbies ara que t'has jubilat? Bé, bueno, els mateixos de sempre. M'agrada llegir, m'agrada banyar-me al mar, nadar, m'agrada anar en bicicleta, m'agrada anar al cinema... M'agrada molt viatjar sempre que puc i també cuidar plantes, el jardí, les flors... Bé, bueno, totes aquestes coses que m'han agradat sempre. Molt bé. Bona tarda, Teresa. Bona tarda. Estranya si la nostra professora... Sí. Us trobo a faltar? Una mica sí, eh? Cada dia menys, també ho he de dir. Però els primers dies se'm feia com estrany. O sigui, estava com pensant això, aquest què farà, aquest deu ben anar allà... Aquest... Estava com pendent, com si fos la vostra àvia, i vaig pensar, ara tu no pot ser, ja teniu un professor que us cuida, i ara jo he de deixar anar. Però sí que no és fàcil, eh, passar de, de fer classes sempre, sempre. Esclar, eren dos anys que havia estat amb vosaltres, i així si tot a cop, fins que se'm feia, fa il·lusió quan veig algú pel carrer, que veig a la Dalal, a vegades, o algun més que he vist, en el, un dia també el vaig veure, que a la Meritxell, i a la Zoe però els altres no es veia i també em feia com una cosa pensava, mira l'Adrià que abans el veia no el veig mai jo. però bueno Bona tarda Teresa Bona tarda, ara. Has tingut més mestres que professora? De professora si he fet més feines Bé, he estat amb nens petits he estat... quan vaig començar tenia els més grans de primària que llavors eren els que ara fan primer i segon deso, perquè quan vaig començar hi havia setè i vuitè a les escoles que ara ja no és, ara ho fan a l'institut i després, quan vaig venir cap aquí, també vaig estar en una escola rural, que era una escola que hi havia 16 nens de totes les edats, des de 3 anys fins als que en tenien 14, totes les edats. I fèiem les, tots els cursos alhora, una cosa molt divertida, a Palau Sator. I després, ja una època, vaig estar al parvolari, perquè volia veure com aprenia a escriure i llegir els nens, i després ja vaig tornar a primària normal, que és el que he fet els últims anys. Bona tarda, Teresa. Bona tarda. Com estudiaves quan eras petita? Com estudiava? Escrivint molt, sempre. Sempre feia esquemes i ho escrivia i després eh, me passejava per l'habitació de casa meva i feia veure que feia classe i ho explicava. Si era capaç d'explicar-ho és que ho havia pres. Si no era capaç d'explicar-ho, ho havia de tornar a agafar el paper i tornar a fer esquemes. Bona tarda, Teresa. Bona tarda, guapa. Quan jo ja te vaig dir que molt i molt i molt aviat, perquè ja jugava senyoretes de petita, que em posava allà amb les nines i els hi feia llistes i els aprovava i les suspenia. O sigui que vaig començar molt aviat i després de seguida que vaig acabar l'institut ja me'n vaig anar amb una normal a Barcelona, l'escola de magisteri, que feien un projecte és una mica modern, per això vaig anar a Barcelona i ja vaig començar i quan vaig acabar vaig anar a la universitat, però ja vaig trobar feina de seguida. O sigui, tres anys d'estudiar magisteri i a treballar. Quin va ser el primer curs que vas tenir i com et va anar? El primer curs eh, vaig fer llengües. I va ser a Barcelona, en una escola concertada d'Uribada, no me'n recordo, i feia 6 sisè, setè i vuitè. I em tocava fer català, anglès i medi. I em va anar... Bueno, diguem que el primer no gaire bé, me van revolucionar una mica perquè vaig entrar en bona cara i llavors un altre mestra col·lega, me va dir no es pot començar mai el curs rient. Has d'entrar sempre sèria, molt sèria. Després, al cap d'un temps, ja podràs riure. I a partir d'aquell any ho vaig fer sempre així i ja me van anar bé. Bona tarda, Teresa. Has tingut dificultats com a professora? Mm, bé, bueno, dificultats, dificultats. La màxima dificultat que puc haver tingut és algun cas concret d'algun nen que per problemàtica seva doncs no, no acabava de funcionar com havia d'anar i llavors són els únics problemes que podia tenir, però en general problemes així no, a les classes sempre he tingut bastanta sort i amb els nens i a més com que jo m'ho passo bé a la classe, m'agrada fer classe i m'agrada els alumnes me fan riure, m'ho passo bé, dir, no tinc no tingut gaire problemes no, tot ha anat força bé Tarda, Hola, Jordi. Ara que t'ajudo allà, eh, on una a les vacances? Ui, ara l'avantatge que tindré és que podré fer les vacances en èpoques més barates i, i més llargues, perquè van sempre les havia de fer l'estiu o quan tothom feia vacances, sempre anava a llocs que hi havia molta gent. De moment, la setmana passada vaig anar a Viena, i vaig visitar la ciutat, vaig anar a l'òpera, està bé. I ara tinc un altre viatge pensat per poder fer bicicleta cap a les barres reales, però no sé exactament quan ho faré. Esperaré unes setmanes. Bona tarda, Teresa. Hola, Dalal. Què sent quan estàs jubilada? Primer, una sensació estranya, com de dir, ui, què passa, no he de treballar? Però després, una felicitat, quasi, <ríe> perquè t'aixeques tranquil·lament, el que vols, pots esmorzar tranquil·lament, pots decidir, ah, mira, avui fa sol, doncs m'aniré a banyar o ara avui tinc ganes de... vaig a buscar un llibre a la biblioteca tinc ganes de llegir-lo o vull quedar amb aquesta amiga que està aquí doncs ara irem a fer un cafè o sigui que és la tranquil·litat de poder fer les coses quan t'ha de gust només té un inconvenient que és que els anys que t'has de jubilar quan tens els anys poguessis jubilar de jove seria millor però està bé Hola, bona tarda Hola, Malac Et feia l'ús de semestre? Sí, molta ja t'ho vaig dir que era el que m'agradava fer i és el que més he fet i és el que més m'he divertit fent. Hola, Teresa. A Hola, Àsia. A quin col·le vas anar quan eres per editar? Ui, eh, jo vaig anar a Col·es aquí a Palafrugell i vaig anar al Santa Teresa que llavors era col·le. Vaig anar al Sant Jordi també i després vaig anar a l'institut perquè llavors no hi havia tantes escoles públiques com ara, només hi havia el Torre Jonama i em queia més avall de casa. Gràcies. De res Bona tarda Teresa Bona tarda guapa Quants anys tens impartint classes en aquesta escola? Quants anys he estat impartint classes? Doncs l'altre dia feia un càlcul i vaig venir l'any següent a néixer la meva filla per tant calculo que vaig començar el setembre del 90 o sigui que per poc si acabat sisè amb vosaltres haurien d'estar quasi 30 anys Vull que fa molt de temps, no m'ho semblava, eh? perquè em semblava menys temps, però l'altre dia vaig estar pensant, perquè vaig pensar que potser m'ho preguntaríeu, i vaig deduir això, dic, carai, sí que són anys, eh? Bona tarda, Teresa. Hola. Què t'ha agradat més de l'escola? Bé, bueno, de l'escola m'ha agradat tot. M'ha agradat, eh, sobretot, la relació amb els alumnes, que és el més important, perquè, primera, perquè m'agrada explicar m'agrada que... jo sóc molt curiosa i m'agrada molt saber coses i llavors m'agrada molt quan veig en els alumnes que tenen interès també per saber coses, algunes de les que jo sé i puc explicar, tampoc ho sabia tot i també m'ha agradat molt uh, que m'he divertit perquè les relacions sempre són divertides i la gent que és més jove sempre te renova, t'ensenya coses noves, no és només que el mes t'ensenyi sinó que els alumnes t'ensenyen coses que a potser tu ja ets quasi d'una època i llavors veus doncs, què fan ells o què fan de tecnologia com fan anar maquinetes o cos que tu ja no, ja no veus per ai i que llavors el, els alumnes t'ho ensenyen no? i també molt les relacions, veure que la bona gent i com la gent s'ajuda i com... i el riure, que sempre jo me torno petita o la, a les classes me tornava petita quan veia algú que tenia un atac de riure a mi quasi que me venien també atacs de riure, o sigui que tot això és trobo fantàstic és una feina que a vegades pensava a sobre me paguen, o sigui que és genial quan ha sigut feta pausa unes de 6A de l'escola. Última classe que va tindre la senyoreta Teresa Bonau i Bastons que aquest any s'ensà jubilat. Tot un poe haver treballat amb ella. A continuació, Barcelona Notis, fetes per alumnes de 6B. A l'escola Barcelon i Matas fem mestres colars cada dia. De 5 a sis. Més esports i valors per al cap dels turis i en Juanjo de menjador, que acaba a les 6 i quart. El dilluns fem multisports i jocs en anglès per infantil i primària. El dimarts fem new-dons per infantil i primària i esports i valors per primària. El dimecres fem jocs en anglès i cuina freda per infantil i primària. El dijous fem reforç i esports i valors per per primària i el recordar-compte per infantil. I per últim, però no menys important, el divendres fem teatre, part infantil i primària. Gràcies per la vostra atenció. Hola, avui us explicarem l'extraescolar d'esports i valors. L'extraescolar d'esports i valors consisteixen a aprendre a jugar a futbol i ensenyar-nos els valors de futbol, jugant a equip, etc. Ei, ei, per on vas, col·lega? Com que has de jugar a Jo jugo a solitari. En bueno, vale. com a dient, edien, Futbol i Valors era... és una extraescolar organitzada per al cap d'estudi i el Juanjo del menjador. La nostra està dividida en tres grups. El primer grup està format dels de primer, segon i tercer. El segon grup està format per les nenes de quart, è 5è i 6è i el tercer grup està format per els nens de quart, è 5è i 6è. Ei no t'està rient per sonar Jo, perdona tu, la t'està rient. Jo no ets tu, no tu, no tu. Bé, bueno, vale, adeu. Gràcies per la vostra atenció. Una notícia ha sigut feta per... Aina i Carina. De 6è B. Tornada a l'escola. El dia 12 de setembre vam tornar a l'escola i vam trobar molts canvis i nous mestres. L'any passat van anar-se molts mestres, com a Miquel, la Iolanda i la Teresa. Aquest any ens ha tocat un nou mestre. Que els diu Rafa. Us deslitgem molt bon curs. Una notícia ha sigut feta per... Aia Badauli. Màrius Baudiani. Ana Salou. Aún es decideixi de l'escola. El dia 1 de novembre, a dos quarts de cinc, començarà el túnel del terror per pels nens. Atreviu-vos a passar i no aguanteu els crits si us fa molta por. Però, si sou molt valents, podeu tornar... Al Túnel del Terror dels Grans el dia 2 de novembre a les 8 del vespre. Tot seguit explicarem l'excursió a Buiestret i cava d'Andaina a Rumània feta pels alumnes de 5è l'escola. Jo soc Ladria, ja us explicaré una sortida que van fer els alumnes de 5 de l'escola Barceló i Mates el dia 9 d'octubre a la font picant a Rumània va la salva i el poble de Tiberi d'Ullestret. Primer vam anar a la font picant. Alguns la van provar. I l'aigua era eh, sal, picant com la, com ho diu el nom. I després vam esmorzar. Després vam anar a Romanyà, on vam conèixer les nostres monitores. A continuació vam anar al dolmen de la cova d'andaina Ens vam ficar a dins. Vam fer un una espècie de dansa a la que hem anomenat Disco Prehistòrica. Més tard vam agafar l'autobús per anar a una església romànica per dinar. Després vam anar a un llestret a un poblat ibèric. Després eh, vam veure unes sitges que era on guardaven els grans, les llaguns i el blat de moro que els hi sobrava. A continuació, vam anar al Museu d'Ullastret. En aquell museu, la principal cosa que vam veure va ser una cosa molt típica dels ives d'Ullastret. Quan mataven els seus enemics, els hi tallaven el coll i els clavaven un clau de ferro i els apanjaven o a la muralla o a les portes de casa seva. També van veure de les monedes. Algunes estaven tallades perquè... Feia molt, eh, tenia com un voltant de plata i els lladres gestos els tallava per robar. També tenien ceràmiques. Les que més es notaven eren les dels rics que destacaven perquè eren negres i eren més boniques. En acabar, vam agafar l'autobús i vam tornar a l'escola. Ens va agradar molt! Nova secció en recomanarem pel·lis, videojocs, programes de televisió, ràdio, etc. Feta pels alumnes de 6 secció mensual. A classe de ciències. Veu, bon dia. Bon dia, veu. Bon dia. Tiguantes que ets un aficionat al cinema. Sí. T'agraden totes les pel·lis? Les de por. Sobretot les de por? Sí. Ui, a veure, ara que ve Halloween, ja ho sentirem a dir, eh? Quina pel·li ens recomanes? Um, um, ens recomano la d'Eat. It. It. De què va? Què és? Va d'un ballaç um, que uh, ataca els uh, uh, uh, personatges, que són cinc, cinc persones que on es diu... Mm. A cinc persones? Sí, de cinc persones. Mm, que són eh, 200, Ad nens... Adults. Adults? Adults, ataca. Un pallasso? Sí. Què és, Andróni McDonald, aquest eh, del <laughs> McDonald's? O s'hi sembla? Una mica, s'hi sembla. Esclar, com que has fet als Estats Units, sí. molt bé. Home, vas anar a veure? A l'Hocina de Palamós. A ah. de Palamós. Ai. Està bé. I quina altre pel que recomanes, que ahir parlàvem? T'acordes el títol? No s'entrellaca totito, és un altre joc de pos. què de què va? Va d'un túnel que una família se queda uh, atrapada? atrapada, i a a, a tu le passa coses uh, rares, estranyes co, estranyes. bé, bé no us puguis gaire què passa, no farem spoils perquè ningú i a veure. Yeah. També vas a pagar bo a veure. ho Aquesta platja d'or. Aquesta pot gerarò. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia, Shaila. Bon dia. A tu també t'anarà les pel·lícules de por? No tant. No tant, eh? Allò que dius ai, no, deixem-ho, no? Val més que no passi això, eh, que sí? Sí. Molt bé, quines pel·lícules ens en recomanes? La de Mascotes 2. Mascotes 2. De què va? Va d'un gos que es diu Max, que no volia que la seva propietària tingués un fill perquè li donava por. Ui donava por. Sí. Ah, què més? I que se van anar de viatjar a la granja del seu tio mm -hmm. És una pel·lícula d'animació o és una pel·lícula feta amb actors leials? D'animació D'animació, dibuixos animats sí. Tota? Sí. és, de Pixar o Disney o... De... Ho saps? No Val. O la vas anar veure? La vaig veure a l'Espai Gironès A l'Espai Gironès, a Girona, molt bé Uh, molt bé, doncs moltes gràcies per les vostres recomanacions audiovisuals. No voldria acabar sense donar gràcies uh, en aquesta casa per donar nos l'oportunitat a l'Escola Barcelona Bates de tornar a fer aquest programa la segona temporada, que com hem dit abans, serà quinzenal. Uh, extraordinàriament, la setmana que ve tornarem a emetre, perquè aquest programa el teníem pensat a emetre la setmana passada. La setmana que ve, doncs, el dia 29 d'octubre en aquesta mateixa hora tornarem a metre l'Escola Barcelona al segon programa, segona etapa del Xerlaire sense res més a dir moltes gràcies i fins la setmana vinent no explicarà que quan està sol balla com balla la mare de l'Anna Jordà i xuta tan fort com el pare del Toni del Quart i s'imagina que és una espia molt important. A classe de ciències els ha dit la mestra que avui els tocava parlar dels seus pares.